nga Umul Fadl, vajza e Harithit, transmetohet se në ditën e Arafatit, njerzit ishin grindur ndërmjet tyre lidhur me agjërimin e të dërguarit të Allahut alayhi salam, nëse agjëron këtë ditë apo jo. Disa prej tyre kanë thënë se ai agjëron, e disa të tjerë kanë thënë se ai nuk e agjëron. Dhe ja kanë dërguar një shtam me qumësht të nxehtë, derisa ai ishte në Arafat, hipur mbi devenën e tij dhe piu nga ai qumësht. Transmeton Imam Muslimi. Këto hadithe